Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Lukácsi Béla. Felmérések szerint az embereknek csak mintegy 3 a tartja úgy magáról, hogy nincs humorérzéke, vagy nem kedveli a humort. Hát ez elég jó arány, de hát az lenne a csoda, hogyha ez nem így lenne, hiszen, hogy úgy mondjam, állandó edzésben vagyunk, körbevesz bennünket a humor, adjuk-vesszük, Kicsit ahhoz hasonlatosan, ahogy Karinti írta egyszer, zongora leckét adok veszek. Tehát van a humornak, ha úgy tetszik, intézményesített, illetve profi változata is, mint például a kabaré, vicclapok, filmek, könyvek, ilyen-olyan vidám műsorok, és így tovább, de megvan a folklórja is, viccek, anekdoták formájában. Humor és Tudomány című sorozatunkban ma a humorról, mint társadalmi jelenségről beszélünk. Humor minden társadalomban van, de hogy az milyen, az erősen kultúra függő, mint látni fogjuk majd. Hogy milyen a humor állapota, helyzete, az emberek hozzávaló viszonya, milyenek a viccek, fontos jellemzője lehet-e egy társadalomnak. Nos erre a kérdésre Siklaki István, szociálpszichológus úgy kezdte a választ, hogy ha van is összefüggés, azért nem beszélhetünk egy az egybeni megfelelésről. Ha egy kicsit messzebről indulunk, és azt nézzük, hogy az ember életében a humor milyen funkciót tölthet be, akkor az lehet egy támpont arra nézve, hogy egy társadalomra vetítve ez mit jelenthet. A gondolkodással kapcsolatos kutatások leginkább azt mutatják, hogy a humor az akkor kereszkezik, amikor két összeilleszthetetlennek tűnő dolog egyszer csak összeillik. Tulajdonképpen Artur Köszlernek volt ez a régi megfigyelése. Igazából ez azt jelenti, hogy amit mi a tudatunkon kívül rutilszerűen elvégzünk, mert megszokott, mert ismert. Ha egyszer csak belebotlik valami megoldhatatlanba, akkor ez tudatossá válik feszültséget Gerjeszt, és hogyha ez a feszültség hirtelen oldódik, akkor van egy ilyen önfeledt érzelmi felszabadulás, ami egy viccpoényiák az első részék, és akkor is például bekövetkezik. Tehát ebből azt hiszem, hogy érzékelhető, hogy akkor van humor, ha előtte feszültség van. És hogyha lehet egy kicsit metaforikusan beszélni, akkor mondhatjuk azt, hogy egy olyan társadalomban, ahol komoly feszültségek vannak, és a feszültségek megoldására, levezetésére bejáratott eszközök, például demokratikus eszközök nemigen állnak rendelkezésre, akkor mint egy önvédelemből folyamodik a humor megoldásához. Akár például nézhetjük a kisebbségeket, érintő vicceket, amikor azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran maguk a kisebbségek mesélnek őket, kicsúfoló vicceket, a zsidó vicceket például igen gyakran a zsidók találják ki vagy mesélik. Tehát egy ilyenfajta feszültség levezető funkciója egészen biztosan van a humornak. Na most, hogyha visszatekintünk a kommunista időszakra, akkor elég jó volt a humorhelyzet Magyarországon, és paradox módon az 50-es években érte talán a virágkorát, amikor a legnagyobb volt a feszültség és az elnyomás. Hát ilyen értelemben elképzelhető, hogy van egy tünet értéke a humor állapotának. De ugye azt tudjuk, hogy az 50-es években azért nem nagyon lehetett mindig akár csak vicceket mesélni is, még legfelsőbb bírósági állásfoglalás is volt már a nehéz 50-es évek után arról, hogy ezen túl majd nem fogják izgatásként értékelni a viccmesélést, tehát ez azt jelentette, hogy korábban igen, tehát a hatalom megletősen, erőteljesen Elnyomta. Igen, ezt... csak ebben az a szép, hogy erről is vicc született. Nem tudom, ismeri ezt a aranyos viccet, amikor egy északai helyen, a pultnál támaszkodik két férfi, ahol összebarátkoznak, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy madarak viccet. Tudja mi a különbség a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok között? Nem, micsoda. Hát az, hogy az Egyesült Államok a mosoly ország, a Szovjetunió megkészülő hely. Is... másik, hogy uram, most akkor én jövök. Tudja mi a különbség maga és e között a pult között? Nem. Mert ez a pult itt marad, maga viszont velem jön. Most, visszatérve a feszültség levezető funkciót, társadalmi szinten, a Kádár rendszerről például mondják történészek, történések, szociológusok, hogy éppen hogy fölismerte a feszültség oldul szerepét, talán azt lehet mondani, hogy a rendszerváltást követően, a Kádár rendszerhez képest valamelyest visszaesett a mondnak a társadalmi jelentősége. Maga tudja, ugye bár, hogy én a szocializmus törhetetlen híve vagyok. Persze, hogy tudom, már többször is említettem. De mi történt, hogy ezt a dolgot szóba hozza? Hogy mi történt? Nagy dolog történt, súlyos dolog történt. Magával vagy a szociálizmus? Velem képzelje, meginoktam. Szent Habakuk, csak nem. Sajnos. Nemrégében történt, amikor este az a sűrű ronda köd volt Pesten, akkor utá mentem hazafelé a kocsimmal, persze csak lépésben, mert olyan köd gomolygot, hogy az ember az orráig se látott. Néhol ki kellett szállnom a kocsinból, hogy kitopogassam az úttestet. Képzelem, de folytassa, mi sodorta lelkiválság? Hát tulajdonképpen a köd, de csak közvetve. Ugyanis a neonfények átvilágítottak a sűrű ködön is, és innen tudhattam volna, hogy melyik keresztutcánál járok, a történetesen nem a szocialista Magyarországon élek, mert mi világított a ködön át? rölteksz meg közért, aztán cipőbolt. Ha nálunk kapitalizmus lenne, akkor a neonok azt világították volna, hogy Molnár és Fekete vagy, teszem azt Csetneki és Fia, és akkor tudtam volna, hogy a Veselény utcánál vagyok. De mit ér az ember azzal, hogy közért meg cipőbolt? Így ébredtem arra, hogy a kapitalizmusnak is megvannak a maga előnyei, vagyis, hogy a szocializmus jó dolog, de olykor jobb a kapitalizmus. Na, na, na, na, na ez így pontatlan. Mi az, hogy olykor? Hát ködben. Szóval akkor így fogalmazom, a csak. Jó dolog a szocializmus, de. Ködben jobb a kapitalizmus. Még mindig nem pontos. Sűrű ködben, így kell mondani. Úgy van, tehát a szocializmus jó dolog, de sűrű ködben. várjon, várjon, várjon. Maga tézise csak a városokban áll helyt. Falun nem. Tehát azt is meg kell mondani, hogy. Igaza van. Vagyis a szocializmus jó dolog, de sűrű ködben a városokban. És este, ez is fontos? Így, így, így, igaza van. Akkor hát a tétel így hangzik. A szocializmus jó dolog, de sűrű ködben. este a városokban. A városokban jobb a kapitalizmus. Ez még nem pontos, mert a gyalogjárók el tudják olvasni az utcaneveket, csak az autósok nem. Ezt is bele kell venni az ideológiai tételbe, nem gondolja? Igazalan. A szocializmus jó dolog, de sűrűködben este a városokban az autósok részére jobb a kapitalizmus. Látja, látja, így már rendben van. Sajnálhatja, hogy erre az igazságra nem húsz évvel ezelőtt jött rá. Miért sajnálnám? Hol volt nekem húsz évvel ezelőtt autóm? Az említett korból való szemléltető példánk után egyébként az elhangzott jelenetet Tabi László írta, a közreműködő színész pedig Kállai Ferenc volt. Tehát ezután kicsit menjünk vissza az időben, és nézzük meg egy apró példán keresztül, hogy az ókori görög-római világ hogyan is állt a humorral. Már csak azért is érdekes ez, mert mint tudjuk az európai kultúra ezen az örökségen alapul. Másrészt pedig azt is tudjuk, hogy a görögök találták fel a komédiát, de a rómaiaktól is ismerünk egy bizonyos Plautus nevű vígjátékírót. Németh György jókor történész azzal kezdi, hogy kiktől tanulhattak a görögök. Bár mondjuk Egyiptomból nagyon sok forrást ismerünk, ezek nem annyira viccesek, de mezopotámiából például ismerünk két viccet. Legalábbis én kettőt ismerek. Az egyik egy sumer vicc, az így hangzik Komoróci a fordításában. A kutya megkívánta a datóját, kiment a kertbe, ám a kert gazdája elzavarta, és az emberek megkergették. A kutya menekülőben így szólt, itt úgy is keserű a datója. Hát ugye ismerjük a Bibliából ez a savanyú a szőlő, ugye a rókák a szőlőben története, de hát ez egy sokkal, de sokkal korábbi történet több ezer éves. Az akkád vicc az már egy kicsit összetettebb, az egér patkány elől futván a kígyó barlangjába tévedt. Ó, de már is észbe kap. foghegyről rászul a kígyóra. Üdvözletét küldi a bűvölő. Na most a rómaiaknál a vicc így külön létezett, mi több, fönmaradt egy kézikönyv, az a neve, hogy filogelóz, a nevetés barátja, és 265 görög viccet tartalmaz. A gyűjtemény így, ahogy van, egész biztos, hogy római császárkori, de a viccek egy része datálhatóan sokkal, de sokkal korábbi. Na most milyenek ezek a viccek? A mai szemmel bizony néha eléggé fárasztóak, meg olykor rendkívül közönségesek. Például viharba kerül a hajó, az egyik utas megkerezi a kapitányt. Milyen szél fúj, mire a kapitány? Bab és hagyma. Vagy ugyanúgy, ahogy ma vannak ugye a skót viccek, a fukar emberekről, és hát vannak, hát mondjuk a rendőr viccek. Az ókorban a kümélyeket tartották ilyennek, hogyha olyan kicsit bárgyú emberes viccet akartak mondani, az mindig kümélyi volt. Egy ember elmegy a kümélyi orvoshoz, és elpanaszolja. Amikor felébredek, fél órán keresztül homályosan látok, és csak azután jön rendbe a szemem, mire az orvos. Akkor aludjon fél órával tovább. Vagy temetési menetet lát a nőgyűlölő, és megkérdezi az egyik férfitől, amikor egy asszony temetnek, hogy kinyerte el a végső békességet. Mire férre, azt mondja én. Vagy nagyon érdekes, amikor a görög világ találkozik egy másikkal, például egy kőmélynek meghal az apja. És uh, éppen Alexandiában voltak, és uh, gondolta, hogy csináltad belőle egy múmiát. És akkor egy idő után elmegy a múmiakészítőhöz, és uh, megkérdezi, hogy elkészült-e már a múmia, mire a múmiakészítő. Volt valami különleges ismeretője az apjának? az igen, erősen köhög. Ez egy nagyon, nagyon kümi. Ebben a gyűjteményben a legdurvább viccek az értelmiségiekről szólnak. Megkérdezik egy fiatal értelmiséget, hogy jön -e már a szakállal? Mire kiáll a városkapuhoz, és egész nap nézi, hogy jön-e a szakállá. Odamegy a másik, is megkérdezi, mit csinálsz. Hát nézem, hogy jön-e a szakálla. Látod, ezért, ezért tartanak minket ilyen ostobának, értelmiségieket. Hát nem tudtad, hogy két városkapu van. Igazából a kérdés ugye az, hogy miért írták össze ezt a vízgyűjteményt, és tulajdonképpen a skolasztikusokkal, az értelmiségiekkel szembe, hogy úgy mondjam, az írás Szembe, miért ilyen ellenséges? Nos, tehát fönn vagyunk a római császárkorba, és hát azért, ugye, a katonacsászorok idején nem a műveltebb emberek ültek a trónon, legfőképp azokon élkedtek, akik egész életükben ugye, könyvek között ültek, ami számukra teljesen értelmetlennek tűnt. Most ez nyilvánvaló, hogy kézikönyv volt, méghozzá úgynevezett parazita kézikönyv. A parazita, ezt ma is használjuk ezt a szót, de ritkán gondolunk arra, hogy a szitosz élelem, a parazitosz az olyan ember, aki másnál szeret ebédelni. Innen ezek a parazita, ugye, tehát él tehát másnak a lakomáját eszi. Most az ilyen emberek mindig arra hivatkoztak, hogy ők ugye barátok, tehát azért valamilyen apró szolgálatokat mégis kellett tenni, például mondjuk hát vicceket mesélni, vagy plegykákat mesélni, és hát nem mindegyik parazitának volt jó humora, és egész egyszerű úgy tűnik, hogy egy paraziták nemzedékei irogatja össze ezeket a kis tréfákat, és azért csoportosítják tematikailag, hogy rögtön megtalálja a megfelelő hogy ha a ilyen és ilyen témáról beszél, és akkor azt mondja, hát, Ismered erről azt a viccet, hogy Láthattuk, hogy a humor egy része kortól, helytől függetlenül is érthető és élvezhető. De hát azt is tudjuk, hogy egy másik része azonban már nem, mert a humor azért kultúra függő is. Példaként vehetünk mindjárt egy aktuális esetet. A Dán rendőrség tegnap őrizetbe vett néhány embert, akik meg akarták ölni azt a karikatúristát, aki még 2005-ben Mohamed profétáról gúnyrajzokat készített. Óriási nemzetközi botrány lett belőle. Amit itt humorosnak találtak Európában, azért az iszlám világban vérdíjat tűzt teki a rajzoló fejére. A dolog persze ennél bonyolultabb, mert itt sem mindenki találta a rajzokat humorosnak vagy ízlésesnek, másrészt pedig ott elsősorban nem a humor felől közelítettek hozzá, hanem a vallási törvények felől, vagyis a figurális ábrázolás, kiválképp a proféta ábrázolásának tilalma felől. Az ügy minden esetre felvetette a kérdést, hogy milyen lehet a humor helyzete az iszlám kultúrákban, ahol közismerten nagy a hagyomány ereje. Erről simon Robert professzor arabista beszélt. Az iszlám esetében itt is a Koránra érdemes visszatérni, hiszen az élet alapvető kérdéseit, meg a társadalom alapvető kérdéseit továbbra és az iszlám határozza meg, amin belül a Korán és a profétai hagyomány játszanak, ugye alapvető szerepet. A Korán ott inkább a humor, és különösen a károsnak tekintett, tehát mást bántó humor, ellen találunk ugye megfogalmazásokat. Noha az egyik versben így fogalmazza meg a korán, ezt a 53. szóra 43. versében, hogy ő, vagyis az urad, az, aki megnevettet és megríkat, ugyanakkor mód elítéli mások kigunyolását. A 49.11-es versben mondja, hogy ne gúnyolódjon az egyik férfi nép a másikon, lehet, hogy azok jobbak, mint ők, és a nők se gúnyolódjanak más nőkön, lehet, hogy azok jobbak, mint ők. És ne rágalmazzátok egymást, és ne illessétek egymást csúf nevekkel. Egy sor olyan megfogalmazást találunk egyébként, amik elítélik a könnyelmű nevetést, csúfondárosságot, aminek a ugye az állt, hogy a pogányok, akik ellen ugye fölép. Sem a lélek halatatlanságában, sem a túlvilágban nem hittek, ezért ugye az élet dolgait sokkal könnyebben nevették ki, többek között Mohamedet is, és azokat a tanításokat, ugye, amelyekkel előtte füllépett, tehát ezekkel szemben különösen érzékeny volt Mohamed. Többször megfogalmazza, ugye, hogy akik itt nevetgélnek, azok a túlvilágon majd a pokolba kerülnek, és ott majd sírnak. Ugyanakkor a hagyomány mégis mégiscsak a szelíd, jó indulatú vidám nevetésnek bizonyos teret ad. Több olyan helyzetben ábrázolják a profétát, főleg a gyerekekkel és a nőkkel éccelődött azért mosolygott, nevetett is. Egy, egy ilyen jeles kis profétai hagyomány. Szerint ugye mondta volna azt, hogy hát a vénasszonyok nem kerülnek a paradicsomba, mire egy Öregasszony kicsit felháborodva a fölkereste, és számon kérte, hogy, hát, hogy, hogy ő egy hívő asszony, hogy ő hogy nem kerülhet a paradicsomból, amire a proféta nevetett egyet, és azt mondta volna, hogy, de, hogy hát azért semmer, mikor ez fölmerül majd az utolsó ételet után, akkor hallapp ifjú nőké teszi az öreg asszonyokat is. A későbbiekben ezzel is, mint oly sokkal bizonyos harc vita folyt a muszlim kultúrában, tehát, a válságok idején, és amikor a vallástudók, vallási jogtudók nagyobb hatalomra tettek szert, többet nyomott a szavuk alattba, ugye akkor érvényesült a humor ellenesség. Amikor a társadalomnak úgymond jobban ment, és virágoztak ugye a kultúra ágai, akkor viszont a humor és a különböző formái is jobban előjöttek. A 9.10. századra csodálatos magasságokba emelkedett az arab kultúra. Egyik központjában, Bagdadban például irodalmi szalonok működtek, ahol szinte követelmény volt, hogy aki ott megjelent, az mondjon valami jó, vidám, szórakoztató történetet. Fegyomani lejem, ahhhh, de ezem az háború bérte. Ezt a viccet Tamal Kava fotóművész mesélte, aki gyerekkorát Bagdadban töltötte. Ez a vicc úgy szól, hogy egyszer egy társaságból valamelyik örge meghívta barátait vacsorára otthon, és meghívta őket az asztalhoz, hogy jönnek enni, és az egyikük a társaságból ezt mondta, hogy ő köszi szépen, ő már otthon vacsorázott, nem eszik. de, ne, nem, nem, ezért, azért egyél, egyél valamit. Nem, köszönöm, de azért csipegessél valamit. És akkor felállt csipegetett, és akkor hát a fél asztalt berámolta. És amikor elbúcsúzót elmentek az ajtónál, mondta annak a barátjának, a vendéglátó, hogy legközelebb, ha jön hozzá, akkor otthon csibögesen, és vacsorázni jön hozzá. Mondjuk Bagdadban más jellegű vicceket meséltek, vagy nem volt annyira lényeges, hogy viccelődjenek az emberek, mint itt Európában nálunk például? Hát a vicc ez minden nap. Kezdődik persze több fajtája, ott is létezik. Például van a gunyolódó vicc, van ez erotikus vicc, és van ami a régi közmondásoknak a történetei. Sok a belőle vicces történet, de mondjuk visszatérek a gunyolódó viccekre. Például ott is az arabok és a kurdok között, de arabok egymás között. Tehát egy iraki a kuwaitival, vagy az iraki az egyiptomival, vagy maguk az irakiak egymás között, tehát a városok között az a város, ez buta, a másik ez butább, meg ilyesmi. De ez erotikus vicceknél is nagyon különleges, mivel tudjuk, hogy az araboknál divat akár ma, akár régebben is a homoszexualitás, és erről például rengeteg, rengeteg vicc van. Hát ez arab közmondások nagyon híresek, és igazából ez a történet, ez egy nagyon régi történet, talán a középkorra származik. Egyszer valamelyik városban az arab király egyszer hozott egy elefántot Indiából. De hát ez egy új dolog, volt ebbe a városba, és nem tudták, hogyan kell kezenni ezt az elefántot, így, mivel a király elefánt jön, mindig elengedte az elefántot a városba. De hát ez az elefánt szétrombolta a város, egy kirakatokat minden. A népnek elege ebből az egészből, mondták, hogy összeállítanak egy tanácsot, és mennek a királyhoz panaszolni az elefántot össze, és állt a delegáció. Ahogy elkezdtek indulni, már ott egy lemaradt. És akkor elkezdtek indulni útba, a vezető néz hátra, hát egyre jobban fogy a delegáció. Érkeztek a palota ajtajára, nézetoldal, ide hárman csak maradtak az egészből. Ahogy bementek a lépcsőn, nézet oldal már csak ketten voltak. Ahogy megnyílt a király terme ajtaja, nézte, hogy ő egyedül maradt bemente terembe, ha valamit kell mondani. Ezt mondja, hogy szeretett királyunk, azért jöttem, hogy tolmácsoljam a nép akaratát és kérését, az elefánt bikának kell egy nőstén. <gül> ja, és ott van ez közmondás, hogy az elefánt bikának kell egy nőstén. ha hiszem, hogy lehet az európai humor felfogástól távolabb eső kultúra a Japánnál. Ezt pedig abból az előadásból tudom, amelyet Hidasi Judit nyelvész tartott az első magyar interdisziplinális humorkonferencián. A professzorasszony hosszú éveken áttanított Japánban. Japánban is persze van humor, és vannak humorhoz köthető műfajok, nem is kevés, tehát létezik egyfajta ilyen kétszemélyes kabaré, akkor létezik ilyen monológ kabaré, amikor valaki kint van a színpadon, és egymaga poénkodik, de ezek mind intézményesített formák. Tehát a nagy vízválasztó az, hogy Japánban a humor létezik, de csak intézményesített ami nagyon érdekes, hogy nincs meg a humornak, vagy a szellemességnek, vagy a különböző beszélgetésekben a csattanóknak az a kultusza, vagy az a műfaj, ami Európában megvan. Hát például Japánban az a szó sincs, vagy a fogalom sincs, hogy vicc. Tehát meg igazából jó szó sincs rá. Hát le lehet persze fordítani, hogy ford, van egy olyan szó, hogy kis történet. És hát hogy ők a vicceket, például, hogyha viccet mesélünk, akkor nagyon sokszor nem, nem értik meg, hogy, hogy mire irányulunk. Persze az, hogy nem értik meg, annak az egyik ok az, hogy mi olyan dolgokat tematizálunk a viccmesélésbe, ami esetleg nekik nem releváns. Mondok egy példát, Magyarországon vannak az anyós viccek. Japánban is persze van az a fogalom, hogy anyós, csak a japán társadalmi szerkezet, meg a család szerkezetek, azok nem úgy épülnek föl, mint a mi, mi családjai. Nincsenek nagyon kapcsolatban az anyósal. Tehát a a nőnek az anyával, mert ugye az anyós az nálunk által beszélt, ugye a nőnek az anya, a nőnek az anyával a férfi ember szinte sose találkozik az anyósával, mert nem laknak együtt. És, a, és általában távol laknak. Két évvel egyszer találkoznak, tehát nincsen, nincsen érintkezési felület, tehát mi a probléma vele. De a másik ok az, hogy nincs ez, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy nincs ez a vicc kompetencia. Ez nem alakult ki. Bizonyos fokig szankcionálva volt a nevetés, szankcionálva volt a, a vidámkodás, tehát nemes ember, vagy jó nevelést kapott hölgy, stb. Ők például nyilvánosan nem nevethet mert azt, azt szankcionálta a társadalom. Mosolyogni lehet, sőt, az kötelező is, mert hiszen a japánokról az a képünk rögtön, hogy minden helyzetben mosolyognak kedvesek. Nevetni viszont nem nevetnek. Igen, nevetni nem, tehát nevetni nem való, nem illendő, és akkor a, a, a nevetésnek, szóval ez, ez megint nagyon érdekesen alakult, mert volt egy olyan szokás gyakorlat Japánban, hogy a, főleg a nőknek, még korábban mind a két nemnek, de később aztán csak a nőknek a fogait feketítették, és a fehér fog kivillanása az, az, az különösen szankcionálva volt. Mai napig a japán nők azok úgy nevetnek, hogy így a szájuk elé kapják a kezüket, és akkor egy kicsikét úgy, úgy kuncognak, és akkor. Tehát mai napig nem szabad, hogy kivillanjon a fehér fog. A másik dolog az pedig az, pedig az hogy Japánban a különféle szerepek, vagy a különféle feladatok, vagy teendők, azok nagyon szigorúan el vannak választva, mint ahogy a férfi-női szerepek is. Ugyanígy a, a, a különféle foglalkozások, vagy a különféle műfajok is nagyon szigorúan el vannak választva. Most ebből is következik, hogy ha valaki tisztes családabba, vagy egy nem tudom, híres tudós, vagy egy jó mérnök, akkor ő jó mérnök, jó családban, jó tudós, és ő, ő neki akkor nem, nem fér bele az életébe azt, hogy még, még őt humorizáljon is. Ön próbált -e velük humorizálni, viccet mesélni például? Hát igen, hát ez, ez, ez egy totális fiasko meg kell, hogy vajam. Volt ilyen tapasztalatom, hogy én baráti társaságban elkezdtem mesélni japán professzornak viccet, hogy megy a sivatagba egy elefánt meg egy egér, és akkor erre így nagyon döbbenten nézett rám, és halálkomolyan megkérdeztett, hogy vannak elefántok a sivatagban. A téridőben ma a humor és a társadalom kapcsolatáról beszéltünk. Köszönöm figyelmüket, Lukácsi Bélát hallották. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. 2008. február 13-ai adásunkat ismételtük meg.